Omul devine ceea ce gândește. Include cartea bonus de la Sărăcie la Putere. Introducere de doctorul Arthur R. Pell De-a lungul vremii s-au scris multe cărți care îi îndeamnă pe cititori să acționeze în sensul îmbunătățirii vieții lor. În secolul XX, zeci de astfel de cărți au devenit best și au făcut faimoși la nivel internațional pe autorii lor. De pildă, cărțile lui Del Carnegie, Norman Vincent Peale, Joshua Pickman, Tony Robbins și alții au îmbunătățit viața a milioane de oameni. Unii din primii autori motivaționali care au deschis calea către ceea ce avea să devină mișcarea potențialului uman, după cum este numită la ora actuală, prin scrierile sale ce au inspirat filozofia noii mișcări, a fost James Allen. James Allen s-a născut la Leicester, Marea Britanie, în anul 1864. Rămas orfan, s-a văzut nevoit să lucreze și să se educe singur. Mai târziu și-a câștigat traiul lucrând pentru cler și în administrație. A fost un cititor avid și a studiat lucrările marelui autor rus Lev Tolstoi, noile studii științifice ale lui Charles Darwin și alți autori ai generației sale. A citit foarte mult și în domeniul religiei, fără să se limiteze la studiul bibliei, ci incluzând în studiile sale și religiile orientale, budism, hinduism și confucianismul. În anul 1902 a renunțat la slujbă și și-a consacrat întregul timp scrisului. Din păcate, a murit la vârsta de doar 48 de ani în anul 1912. Și-a dezvoltat ideile pornind de la credința sa fermă în învățăturile biblice, dar și în marile religii asiatice. Spre exemplu, titlul faimoasei sale lucrări: Omul devine ceea ce gândește. Este inspirat din cartea biblică a proverbelor, dar Buda comentează Tot ce suntem noi este rezultatul gândurilor noastre anterioare. Principala temă a tuturor lucrărilor lui Alan este că noi avem puterea de a ne forma caracterul și de a ne crea propria fericire. Circumstanțele vieții noastre sunt strâns legate de starea noastră de spirit. Allen își încurajează cititorii să emită în permanență gânduri pozitive care îi vor conduce inevitabil la acțiuni pozitive. În volumul de față sunt incluse două din cărțile scrise de Allen. Omul devine ceea ce gândește este de departe lucrarea sa cea mai cunoscută. Este o carte inspirațională, ușor de citit, în care Allen prezintă formula prin care putem ajunge la o viață mai bună și pașii prin care o putem implementa. Cea de-a doua carte, De la sărăcie la putere, reia aceeași temă, dar o duce mai departe insistând asupra importanței acceptării filozofiei potrivit căreia niciun om nu este condamnat să trăiască o viață pe care nu și-o dorește, ci stă în puterea lui să o schimbe în bine. Citește această carte cu mintea deschisă, chiar dacă nu ești de acord cu toate ideile sale. Într-adevăr, unele din idealurile prezentate în ea nu au fost realizate de nimeni în epoca modernă. Multe din aceste concepte sunt de la fel de semnificative astăzi cum au fost acum 100 de ani. Nu te limita însă să citești această carte, iar apoi să o așezi pe un raft, astfel încât să se așeze praful pe ea. Această carte trebuie recitită periodic. În acest fel, ea va continua să te inspire, iar dacă vei aplica principiile citite în ea, îți vei putea îmbogăți enorm viața. Arthur R. Peel, Ianuarie 2005 Omul devine ceea ce gândește Mintea este puterea maestrului care modelează și creează. Omul este minte și oriunde își duce cu el instrumentul gândirii, modelându-și astfel realitatea dorită, el își făurește o mie de bucurii, dar și o mie de lucruri rele. El gândește în taină, dar gândurile sale se îndeplinesc. Mediul exterior nu este altceva decât oglinda în care se privește. Gândurile și caracterul Catea proverbelor 23 cu 7 afirmă răspicat Omul devine ceea ce gândește în inima sa. Acest aforism se aplică tuturor condițiilor și circumstanțelor în care trăiește omul. Noi devenim literalmente ceea ce gândim, caracterul nostru ne fiind altceva decât suma totală a gândurilor noastre. Așa cum o plantă se naște din sămânță, neputând exista în afara acesteia, fiecare act al nostru derivă din semințele ascunse ale gândurilor noastre și nu ar fi putut deveni niciodată manifest dacă acestea nu ar fi existat. Acest lucru este valabil inclusiv pentru actele așa zis spontane sau nepremeditate și cu atât mai mult pentru cele comise în mod deliberat. Acțiunea este consecința gândirii iar bucuria și suferința sunt fructele acesteia. Astfel, noi culegem ce am semănat, iar fructele pe care le culegem pot fi dulci sau amare. Noi suntem ceea ce credem în plan mental că suntem. Dacă în mintea noastră există gânduri impure, noi avem de suferit. Dacă gândurile noastre sunt pure, ele conduc inevitabil la bucurie. Creșterea umană este un fenomen natural și nu o creație artificială. Legea cauzei și efectului este absolută și operează în egală măsură în lumea invizibilă a gândurilor și în cea vizibilă a obiectelor materiale. Un caracter nobil și plăcut lui Dumnezeu nu se naște întâmplător și nu este consecința norocului chior, ci rezultatul natural al unui efort continuu și al unei gândiri corecte. Cu alte cuvinte, el este efectul cultivării pe termen lung a gândurilor curate. Pe de altă parte, un caracter animalic și lipsit de noblețe este consecința cultivării continue a unor gânduri cu aceeași natură. Noi ne creăm singuri caracterul și viața, dar așa cum le creăm, le putem transforma la fel de ușor. Prin gândurile noastre, noi ne putem fori armele prin care ne putem autodistruge, dar ne putem crea la fel de bine instrumentele prin care ne putem construi singuri un rai al bucuriei, puterii și păcii interioare. Dacă facem alegeri corecte și dacă ne orientăm gândurile către ceea ce este bun, noi ne putem înălța către perfecțiunea divină. Dar dacă facem abuzuri și dacă ne orientăm gândurile către cele rele, putem cobori mai jos de regnul animalelor. Între cele două extreme pot exista cele mai variate tipuri de caractere umane. Cu alte cuvinte, noi suntem stăpânii destinului nostru și proprii noștri Creatori. Dintre toate adevărurile din adâncul sufletului care au fost scoase din nou la lumină în epoca modernă, niciunul nu este mai satisfăcător și mai plin de promisiuni divine ca acesta, că noi suntem stăpânii gândurilor noastre, făurarii caracterului nostru, creatorii condițiilor de mediu în care trăim și ai destinului nostru. Dat fiind că suntem ființe înzestrate cu putere, inteligență și iubire și că deținem controlul absolut asupra gândurilor noastre, noi deținem cheia prin care putem debloca orice situație și puterea de a ne transforma și de a ne regenera, prin care putem deveni tot ceea ce ne dorim. Orice om este propriul său stăpân, chiar dacă se simte slab și abandonat. Din păcate, oamenii slăbiți și supuși degradării devin stăpâni debili și își guvernează în mod greșit regatul. Cine reflectează la condiția sa și caută cu perseverență legea care îi guvernează existența, devine un stăpân înțelept și își direcționează energiile cu inteligență focalizându-și gândurile asupra unor chestiuni cu adevărat importante pentru el. El devine astfel un maestru conștient și descoperă în el însuși legile gândirii. În acest scop, nu are nevoie decât de perseverență, autoanaliză și experiență. Aurul și diamantele nu pot fi găsite decât prin astfel de căutări și săpături. În mod similar, noi putem descoperi în ființa noastră toate marile adevăruri, dacă vom săpa suficient de adânc în interiorul sufletului nostru. Vom înțelege astfel că noi ne creăm singur propriul caracter, că ne modelăm singur viața și că ne construim singur destinul. Acest lucru poate fi dovedit dincolo de orice îndoială prin supravegherea controlul și modificarea gândurilor noastre, inclusiv prin urmărirea efectelor lor asupra noastră, asupra celor din jur și asupra vieții și circunstanțelor în care trăim. Printr-o investigație și o practică plină de răbdare, noi putem învăța să facem conexiunea între cauze și efecte, iar prin analizarea tuturor experiențelor prin care trecem, inclusiv a celor mai banale, noi putem obține acea cunoaștere de sine care este similară cu înțelepciunea, înțelegerea și puterea. Aceasta este singura cale prin care putem intra în templul cunoașterii, unde vom găsi tot ceea ce căutăm. Această cale este una a răbdării, practicii și perseverenței. Efectul gândurilor asupra circunstanțelor exterioare Mintea umană poate fi comparată cu o grădină ce poate fi cultivată inteligent sau lăsată în paragină. Indiferent dacă este cultivată sau neglijată, ea dă însă fructe. Chiar dacă omul nu cultivă semințe utile, există destule semințe inutile de buruieni care vor cădea se vor acumula și vor da roade. Așa cum un grădinar își cultivă lotul de pământ, semănând florile și fructele pe care le dorește, și destelenind buruienile, noi trebuie să ne îngrijim grădina minții, să smulgem buruienile gândurilor impure, nedemne, inutile și incorecte, și să cultivăm gânduri frumoase, nobile, curate și utile, tinzând astfel către perfecțiune. Prin acest proces vom descoperi mai devreme sau mai târziu că suntem stăpânii propriului nostru suflet și ai vieții noastre. Mai mult, ajungem să descoperim legile gândirii și să înțelegem din ce în ce mai clar cum funcționează forțele gânduri și elementele minții în modelarea caracterului, circumstanțelor și destinului nostru. Gândurile și caracterul sunt același lucru. Așa cum caracterul se relevă numai prin manifestarea lui în circumstanțele exterioare, aceste circumstanțe depind întru totul de starea noastră interioară de spirit. Asta nu înseamnă că anumite circumstanțe prin care trecem exprimă întregul nostru caracter, ci doar că ele sunt intim conectate cu anumite gânduri pe care le emitem, fiind indispensabile pentru dezvoltarea noastră ulterioară. Indiferent în ce etapă ne aflăm, aceasta corespunde întru totul legii existenței noastre, respectiv gândurilor care ne structurează caracterul. Nimic din viața noastră nu este întâmplător, totul fiind rezultatul legii care nu poate da greș. Acest lucru este valabil în egală măsură pentru cei nemulțumiți de mediul exterior și pentru cei încântați de acesta. Noi suntem ființe progresive, aflate în plin proces de evoluție. De aceea, fiecare etapă prin care trecem are unicul scop de a ne ajuta să creștem. Pe măsură ce ne învățăm lecțiile spirituale, etapele și circumstanțele vieții se modifică făcând loc altor condiții și altor lecții. Circumstanțele ne copleșesc doar atât timp cât avem convingerea că suntem sclavii condițiilor exterioare. Atunci când ajungem să înțelegem că noi suntem înzestrați cu o putere creatoare și că deținem controlul asupra solului nostru interior și a semințelor pe care le cultivăm în el, din care se nasc apoi circumstanțele exterioare, noi devenim stăpânii destinului nostru. Orice om care a cultivat o vreme purificarea interioară și autocontrolul știe că circunstanțele exterioare derivă din gândurile sale, căci observă că modificarea acestora este direct proporțională cu transformarea stării sale mentale. De aceea, atunci când facem efortul sincer de a ne remedia defectele de caracter, cu scopul de a progresa rapid, noi trecem în mod automat printr-o suită de vicisitudini. Sufletul atrage realitatea pe care o găzduiește în gândurile sale, în egală măsură lucrurile pe care le iubește și cele de care se teme. El se poate înăța până la nivelul aspirațiilor sale supreme, dar poate cădea la fel de ușor pe nivelul dorințelor sale neîmplinite. Modalitatea prin care el primește ceea ce merită reprezintă circumstanțele exterioare. Orice sămânță gând cultivată sau care ajunge întâmplător în minte tinde să prindă rădăcini aici, să producă roade, să înflorească mai devreme sau mai târziu sub forma acțiunilor și să genereze oportunități și circumstanțe similare esenței sale. Gândurile bune generează roade pozitive. Iar cele rele roade negative. Lumea exterioară a circumstanțelor se modelează în funcție de cea interioară a gândurilor. Din acest punct de vedere, atât circumstanțele plăcute cât și cele neplăcute servesc în egală măsură binelui suprem al individului. Căci noi culegem ceea ce semănăm și învățăm atât din suferințe cât și din bucurii. Prin urmărirea dorințelor, aspirațiilor și gândurilor noastre, în măsura în care ne lăsăm dominați de ele, fie de imaginația noastră impură, fie de gândurile noastre elevate și pure, noi ajungem să culegem în sfârșit roadele pe care le-am semănat sub forma condițiilor exterioare din viața noastră. Acestea corespund legilor creșterii spirituale și adaptării la mediu. Nimeni nu devine un bețiv sau un criminal din cauza tiraniei sorții sau a circunstanțelor exterioare, ci ca urmare a cultivării unor gânduri și dorințe impure. În mod similar, un om cu mintea pură nu poate cădea brusc în capcana crimei sau a stresului din cauza unor ferțe exterioare oarecare. Criminalii au cultivat multă vreme gânduri odioase în inima lor iar când oportunitatea li se prezintă, ei le manifestă brusc. Nimeni nu poate coborî panta viciului și a suferinței dacă nu a avut înclinații vicioase, la fel cum nu poate urca pe culmea virtuții fără cultivarea unor gânduri pure. Fiind stăpânii propriilor noastre gânduri, noi ne forim singurii destinul, caracterul și mediul exterior. Nici chiar condițiile nașterii pe care le atrage sufletul nu sunt întâmplătoare, iar cu fiecare nou pas pe care îl face în acest peleninaj terestru, el continuă să atragă acele combinații de condiții care îi reflectă propria puritate sau impuritate, propriile puteri și slăbiciuni, adică propria sa față, la fel ca o oglindă. Noi nu atragem realitatea pe care ne-o dorim, ci ceea ce suntem. Poftele și ambițiile noastre apar și dispar la fiecare pas, dar gândurile și dorințele noastre cele mai profunde sunt alimentate de propria noastră hrană, care poate fi nutritivă sau nu. Divinitatea care ne modelează destinul se află în interiorul nostru, fiind chiar sinele nostru. Noi suntem cei care ne întemnițăm singuri, iar gândurile și acțiunile noastre sunt păzitorii destinului. Ele ne pot deveni temniceri dacă sunt impure, dar și îngeri păzitori dacă sunt pure și nobile. Noi nu primim lucrurile pe care ni le dorim și pentru care ne rugăm, ci cele pe care le merităm. Divinitatea nu ne răspunde la dorințe și rugăciuni decât dacă acestea se armonizează cu gândurile și cu acțiunile noastre. Ce înseamnă, așadar, în lumina adevărului, să lupți împotriva circumstanțelor? Înseamnă să te revolți împotriva unui efect exterior, în timp ce în sinea ta îi alimentezi singur cauza prin gândurile pe care le cultivi în inima ta. Această cauză poate lua forma unui viciu conștient sau a unei slăbiciuni subconștiente, dar indiferent cum se manifestă, ea îți blochează eforturile conștiente și te selește să găsești un remediu. Toți oamenii își doresc să își îmbunătățească circumstanțele exterioare, dar puțini își doresc să se perfecționeze. De aceea ei continuă să rămână înlănțuiți. Cine nu se crucifică singur, nu are niciun motiv să nu își îndeplinească toate obiectivele pe care și le propune, lucru valabil în egală măsură pentru cele pământești și pentru cele cerești. Chiar și cei care nu își doresc altceva decât bogăție exterioară trebuie să fie pregătiți să facă mari sacrificii personale înainte de a-și îndeplini obiectivul. De bună seamă, acest lucru este cu atât mai mult valabil pentru cei care își stabilesc ca obiectiv realizarea unei vieți echilibrate și armonioase. Să luăm exemplul unui om sărac lipit. El își dorește cu disperare să își bunătățească mediul exterior și confortul personal, dar în același timp își bate joc de munca sa și se considere îndreptățit să își înșele patronul, sub pretextul salariului insuficient pe care îl plătește acesta. Un astfel de om nu înțelege nici măcar rudimentele acestor principii care stau la baza adevăratei prosperități, așa că, nu numai că nu are nicio șansă de a ieși din sărăcia în care se zbate, dar chiar atrage o sărăcie încă și mai mare prin indolența și gândurile sale negative, impure și mincinoase. Să luăm acum exemplul unei femei bogate care este victima unei boli dureroase și persistente datorită lăcomiei sale. Ea este dispusă să plătească oricât pentru a se vindeca, dar nu renunță la dorințele sale lacome. Cu alte cuvinte, ea și-ar dori să se bucure în egală măsură de poftele sale nefirești și de o sănătate perfectă. Din păcate pentru ea, această femeie nu are nicio șansă să se vindece, căci nu a învățat care sunt principiile unei vieți sănătoase. Un alt exemplu pe care îl putem da este cel al unui angajator care încearcă să evite plata salariului minim impus de stat, reducând salariile angajaților săi cu scopul de a-și maximiza profitul personal. Acest om nu merită să se bucure de prosperitate, iar când se trezește falit și cu reputația pătată, el dă vina pe circunstanțe exterioare fără să își dea seama că le-a atras singur prin comportamentul său. Exemplele de mai sus nu fac decât să ilustreze adevărul că fiecare om își generează singur circumstanțele exterioare, cei drept, cel mai adesea inconștient. Deși încearcă să își îmbunătățească aceste circumstanțe, atât timp cât gândurile și dorințele sale nu se armonizează cu scopul său, el nu are nicio șansă să și îl atingă și se va simți în permanență frustrat. Exempluile de mai sus pot fi multiplicate și variate la infinit, dar acest lucru nu este necesar, căci tu poți urmări acțiunea legilor gândirii în propria ta minte și în propria ta viață. Simpla urmărire a circumstanțelor exterioare nu este suficientă pentru a te ajuta să înțelegi aceste lucruri și cu atât mai puțin să îți modifici în bine aceste circumstanțe. Pe de altă parte, circunstanțele exterioare sunt atât de complicate, gândurile sunt atât de profund înrădăcinate și percepția fericirii variază atât de mult de la un individ la altul, încât nimeni nu poate judeca întreaga condiție a sufletului unei persoane, ținând cont doar de aspectele exterioare ale vieții sale. De pildă, este posibil ca cineva să fie onest în anumite privințe, dar să sufere de anumite privațiuni. Un altul poate fi necinstit în anumite privințe și totuși să se bucure de bogăție. În astfel de cazuri, oamenii superficiali se grăbesc să treagă concluzia pripită că primul suferă de sărăcie din cauza onestității sale, iar al doilea prosperă din cauza necinstei sale. Acest mod de a gândi este foarte imatur, întrucât pornește de la premisa că omul necinstit este corupt în totalitate, iar cel onest este 100% virtuos. Oamenii înzestrați cu o cunoaștere mai profundă și cu o experiență mai vastă realizează că acest mod de a gândi este eronat. Spre exemplu, omul necinstit poate avea alte virtuții admirabile pe care cel aparent onest nu le are, la fel cum acesta din urmă poate avea vicii pe care primul nu le are. Astfel, omul onest va culege mai devreme sau mai târziu rezultatele onestității sale, dar tot el reprezintă cauza sărăciei sale, datorită vicilor pe care le are. În mod similar, cel necinstit culege cu siguranță roadele virtuților și vicilor sale manifestate sub forma fericirii și suferinței. Vanității umane îi place să creadă că oamenii suferă din cauza virtuților lor. În realitate, nimeni nu poate declara cu certitudine că suferințele sale sunt consecința calităților sale pozitive și nu cea a vicilor sale, atât timp cât nu și-a eliminat chiar și ultimul gând impur din minte și chiar și ultima pată de pe suflet. Oamenii aflați în drumul către perfecțiune, dar încă departe de aceasta, sunt nevoiți să suporte consecințele marii legi, care este întotdeauna absolut dreaptă, ne oferind niciodată lucruri bune pentru gânduri rele și invers. Cine ajunge la această cunoaștere își poate privi retroactiv viața, dându-și seama că aceasta a fost dintotdeauna ordonată corect toate experiențele sale din trecut, Deopotrivă cele plăcute și cele neplăcute, fiind consecința echilibrată a gândurilor emanate de sinele său încă insuficient de evoluat, deși aflat în plin proces de evoluție. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele, la fel cum gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată consecințe benefice. Lucrurile se petrec la fel ca în lumea plantelor, în care dintr-un porumb nu poate rezulta decât porumb, la fel cum dintr-o urzică nu poate crește altceva decât urzici. Această lege este ușor de înțeles și de aplicat în lumea naturii, dar puțin oameni o înțeleg și o aplică lumilor mentale și morale, chit că maniera sa de operare este la fel de implacabilă și de ușor de urmărit. De aceea, puțin oameni cooperează cu adevărat cu această lege. Suferința este întotdeauna efectul gândurilor negative. Ea arată că nu suntem în armonie cu noi înșine, și deci cu legea vieții. Unicul scop al suferinței este purificarea, respectiv arderea gândurilor inutile și impure. În cazul oamenilor puri, suferința nu poate exista. Odată arse impuritățile minereului, aurul nu mai trebuie ars. În mod similar, o ființă perfect pură și iluminată nu are de ce să sufere. Circumstanțele asociate cu suferința sunt rezultatul lipsei de armonie interioară la nivel mental. Cele asociate cu binecuvântarea sunt rezultatul armoniei interioare. Măsura gândurilor corecte este starea de binecuvântare, nu posesiunile materiale. În mod similar, măsura gândurilor incorecte este nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale. Există oameni blestemați, dar bogați, la fel cum există oameni binecuvântați, dar săraci. Binecuvântarea nu se asociază cu bogăția materială decât atunci când cea din urmă este folosită în mod just și cu înțelepciune. La rândul lui, omul sărac nu devine nefericit decât dacă este nemulțumit de destinul său, considerându-l nedrept. Cele două extreme ale negativității sunt sărăcia și excesul. Ele sunt la fel de nefirești și sunt consecința unui dezechilibru interior. Indiciile armoniei sunt fericirea, sănătatea și prosperitatea. Aceste indicii sunt consecința adaptării echilibrate a mediului interior la cel exterior, respectiv a integrării noastre armonioase în mediul înconjurător. Noi nu putem deveni maturi decât atunci când încetăm să ne mai plângem și să mai dăm vina pe alții, respectiv când începem să căutăm justiția ascunsă care ne guvernează viața. Pe măsură ce ne adaptăm mintea ținând cont de acest factor, noi renunțăm să îi mai acuzăm pe ceilalți pentru propriile noastre circunstanțe și începem să ne construim gânduri nobile și ferme. Nu ne mai revoltăm împotriva condițiilor exterioare, ci începem să ne folosim de acestea pentru a progresa mai rapid și pentru a ne descoperi puterile ascunse și posibilitățile acumulate în nostru. Principiul care prevalează în univers este legea, nu confuzia. Sufletul și substanța vieții este justiția, nu injustiția. Forța care pune în mișcare și guvernează lumea este dreptatea, nu nedreptatea. Cei drept pentru a putea observa că universul este drept. Noi trebuie să devenim noi înșine nedreți, adică să ne armonizăm. De-a lungul acestui proces, vom constata că pe măsură ce ne modificăm gândurile în raport cu alți oameni și cu diferite situații, Gândurile oamenilor față de noi și situațiile se schimbă la rândul lor. Dovada acestui adevăr există în viața tuturor oamenilor și poate fi investigată rapid printr-o introspecție și o autoanaliză sistematică. Dacă ne vom modifica în mod radical gândurile, vom rămâne uniți de transformarea rapidă a condițiilor materiale în care trăim. Unii își imaginează că gândurile pot fi ținute secrete, dar nu pot. Ele se cristalizează rapid în obiceiuri, iar obiceiurile se solidifică în circumstanțe exterioare. Gândurile animalice se cristalizează în obiceiuri precum alcoolismul și de scrâul, care se solidifică în degradare și boală. Gândurile impure de orice fel se cristalizează în obiceiuri degradante și confuze, care se solidifică în circumstanțe adverse și în dificultăți. Gândurile de teamă, îndoială și indecizie se cristalizează în obiceiuri ce duc la slăbiciune și inconstanță, care se solidifică în circumstanțele specifice eșecului sărăciei și dependenței, similară sclaviei. Cele de lene se cristalizează în obiceiuri precum necinstea și indecența, care se solidifică în circunstanțe precum grosolănia și cerșitul. Gândurile de ură și resentiment se cristalizează în obiceiuri precum acuzațiile și violența, care se solidifică în circunstanțe precum rănile și persecuțiile. Gândurile egoiste de toate felurile se cristalizează în obiceiuri egocentrice, care se solidifică în circumstanțe dintre cele mai neplăcute. Pe de altă parte, gândurile frumoase de toate felurile se cristalizează în obiceiuri pline de grație și de bunătate, care se solidifică în circumstanțe geniale și însorite. Gândurile pure se cristalizează în obiceiuri precum cumpătarea și autocontrolul, care se solidifică în circunstanțe precum liniștea și pacea interioară. Gândurile de curaj, independență și decizie se cristalizează în obiceiuri puternice, care se solidifică în circunstanțe asociate cu succesul, abundența și libertatea. Cele pline de energie se cristalizează în obiceiul curățeniei și al muncii asidue, care se solidifică în circunstanțe ce asigură protecția și securitatea. Gândurile pline de iubire și de altruism se cristalizează în obiceiul iertării de sine și față de ceilalți, care se solidifică în circunstanțe precum prosperitatea și bogăția. Mai devreme sau mai târziu, orice gânduri cultivate cu perseverență, deopotrivă bune sau rele, generează rezultate similare asupra caracterului și circunstanțelor exterioare. Nimeni nu își poate alege direct circunstanțele, dar orice om își poate alege gândurile, modelându-și indirect circumstanțele exterioare. Natura ne ajută dăruindu-ne gânduri încurajatoare și prin prezentarea unor oportunități care scot la suprafață gândurile similare asociate cu ele. Dacă vom renunța să mai emitem gânduri păcătoase, întreaga lume se va purta mai frumos cu noi și va fi gata să ne ajute. Dacă vom renunța la gândurile de slăbiciune și de boală, în viața noastră vor apărea oportunități vindecătoare. Dacă vom cultiva gânduri bune, soarta nu ni se va mai părea crudă și nu ne va conduce niciodată către circumstanțe care ne vor umple de rușine. Lumea este caleidoscopul nostru personal, iar diferitele combinații de culori pe care ni le prezintă în fiecare clipă sunt proiecții colorate ale propriilor noastre gânduri. Vei fi ce vei fi. Lasă șecul să se bucure de mulțumirea sa falsă în acea lume sărmană numită Mediu, pe care spiritul o disprețuiește și devine liber. El controlează timpul și stăpânește spațiul, alungă lăudorosul bufon numit șansă, și detronează circumstanțele tiranice, silindu-le să joace din nou rolul slujitorului. Voința omului, această forță invizibilă, odras la sufletul nemuritor, își poate croi drum către orice țel, trecând de orice ziduri de granit. Nu fi nerăbdător atunci când pare că ai întârziat, ci așteaptă cu răbdare, știind că atunci când spiritul se înalță și poruncește, chiar zeii sunt nevoiți să îl asculte. Ela Wheeler Wilcox Efectul gândurilor asupra sănătății și corpului fizic Corpul nu este decât slujitorul minții. El ascultă de aceasta din urmă, indiferent dacă gândurile ei sunt alese deliberat sau exprimate automat. Când gândurile minții sunt dezgustătoare, corpul se afundă rapid în degradare și boală. În schimb, când gândurile minții sunt frumoase și nobile, el își pune haina tinereții și a frumuseții. La fel ca și circunstanțele exterioare, sănătatea și boala depind întru totul de gândurile omului. Gândurile bolnave se manifestă printr-un corp bolnav. Se știe că teama poate ucide omul la fel de eficient ca un glonț. Într-adevăr, gândurile ucid mii de oameni cu aceeași certitudine, deși uneori mai puțin rapid. Oamenii care se tem de boală sunt cei mai predispuși către aceasta. Fricile demoralizează în scurt timp întregul corp și îl fac vulnerabil în fața bolii. Gândurile impure, chiar dacă nu sunt de natură fizică, Sfârșesc inevitabil prin a sistemul nervos. Gândurile puternice, pure și fericite generează un corp vigoros și plin de grație. Corpul este un instrument delicat și plastic, care reacționează cu putere în fața gândurilor ce îl impregnează. De aceea, obișnuințele mentale produc inevitabil efecte pozitive sau negative asupra sa. Sângele celor care nutresc gânduri impure devine la rândul lui otrăvit. În schimb, o inimă curată generează o viață și un corp similare. Invers, o minte murdară murdărește în egală măsură viața și corpul pe care le corupe. Gândirea este un izvor al acțiunii, vieții și manifestării. Dacă ea este pură, totul devine pur în viața omului. Simpla schimbare a dietei alimentare nu este suficientă pentru a ne vindeca. Ea trebuie însoțită și de purificarea gândurilor. Atunci când gândurile devin pure, omul nu mai suportă hrana impură. Gândurile pure conduc la obiceiul curățeniei. Așa zi și sfinți care nu se spală sunt orice altceva numai sfinți nu. Cine își fortifică și își întărește gândurile, nu trebuie să se teamă de microbi și de viruși. Dacă dorești să îți regenerezi corpul, vechează asupra minții tale. Dacă dorești să ai un corp frumos, începe prin a-ți înfrumuseța mintea. Gândurile de răutate, invidie, dezamăgire și deznădejde despoaie trupul de sănătate și grație. O față care reflectă amărăciune nu este o întâmplare, ci oglinda unor gânduri pline de amărăciune. Ridurile care o desfigurează sunt consecința pasiunilor de sfruului și orgoliului. Cunosc o femeie de 96 de ani care are fața inocentă și luminoasă a unei fete. Cunosc un bărbat încă tânăr a cărui față este profund dizarmonioasă. Fața femeii este rezultatul dispoziției sale blânde și luminoase iar cea bărbatului este rezultatul pasiunilor și nemulțumirii acestuia. Așa cum nu poți avea o casă curată și bine aerisită dacă nu deschizi ferestrele și dacă nu lași lumina soarelui să pătrundă înăuntru, nu poți avea nicio înfățișare senină, fericită și luminoasă atât timp cât nu cultivi gânduri de seninătate, bunăvoință și bucurie. Pe fețele oamenilor în vârstă există riduri produse de simpatie, Altele produse de gânduri puternice și pure, iar altele generate de pasiuni. Cine le poate distinge? În cazul celor care au trăit frumos, bătrânețea pare calmă, împăcată și blândă, la fel ca razele soarelui la apus. Am văzut odată un filozof aflat pe patul de moarte. Nu mi se părea deloc bătrân în pofida vârstei pe care o avea. A murit la fel de împăcat cum a trăit. Niciun medic nu poate vindeca bolile corpului la fel de eficient ca gândurile de bucurie. Nici o mângâiere nu alungă umbrele durerii și tristeții la fel de eficient ca propria bunăvoință. Cine cultivă în permanență gânduri de rea voință, cinism, suspiciune și invidie, se condamnă singur la închisoare și devine propriul său temnicer. În schimb, cine nutrește gânduri de bunăvoință față de toți semenii săi, păstrându-și veselia în fața tuturor și învățând cu răbdare să distingă binele în ceilalți oameni, cu alte cuvinte, cine cultivă gânduri de altruism, trăiește practic în rai. Cine cultivă zilnic gânduri de pace față de toate creaturile, trăiește el însuși într-o pace de nezdruncinat. Gândurile și menirea în viață Atât timp cât gândurile nu sunt voluntare și asociate cu scopuri precise, omul nu poate obține nicio realizare inteligentă. Marea majoritate a oamenilor își lasă gândurile să rătăcească libere pe oceanul vieții. Lipsa de focalizare este un viciu, iar cei care doresc să evite catastrofele și autodistrugerea trebuie să se ferească de ea. Oamenii care nu au un scop central în viață cad cu ușurință pradă grijilor mărunte, temerilor, tulburării și băicărelii. Toate acestea sunt semne de slăbiciune și conduc la fel de inevitabil, deși pe o rută diferită, ca și păcatele planificate atent la eșec, nefericire și pierdere, căci slăbiciunea nu poate supraviețui într-un univers care evoluează către putere. De aceea... Noi trebuie să ne stabilim un scop legitim, iar apoi să facem tot ce ne stă în puteri pentru a-l îndeplini. Acest scop trebuie să devină ținta centrală a tuturor gândurilor noastre. El poate lua forma unui ideal spiritual sau lunesc, în funcție de natura noastră în momentul respectiv. Indiferent în ce constă însă, noi trebuie să rămânem în permanență focalizați asupra lui. Trebuie să ne facem din el datoria noastră supremă și trebuie să ne devotăm în întregime realizării sale, fără să permitem gândurilor noastre să rătăcească aiurea în lumea fantezilor efemere, a dorurilor și a imaginației sterile. Acesta este drumul regal către autocontrol și concentrare. Chiar dacă dăm greș de 100 de ori lucru care se va întâmpla cu siguranță până când ne vom depăși toate slăbiciunile, măsura adevăratului nostru succes este dată de tăria caracterului câștigat de-a lungul călătoriei, care va reprezenta o bază nouă pentru puterea și triumful nostru viitor. Oamenii care nu se simt pregătiți pentru împlinirea unui țel măreț, Trebuie să-și focalizeze gândurile asupra îndeplinirii impăcabile a sarcinilor lor de zi cu zi, indiferent cât de neînsemnate li se par acestea. Numai în acest fel se pot focaliza gândurile lor, generând o acumulare de voință și de energie, cu ajutorul cărora vor putea realiza apoi orice își propun. Dacă își cunoaște slăbiciunea și crede în acest adevăr. Cătăria nu se poate dezvolta decât prin efort și prin practică, chiar și cel mai slab dintre suflete poate începe imediat să se dezvolte pas cu pas prin eforturi succesive, acumulând putere picătură cu picătură până când va căpăta o putere divină. Așa cum oamenii slabi din punct de vedere fizic pot deveni puternici printr-un antrenament treptat și răbdător, cei cu gânduri de slăbiciune pot deveni puternici din punct de vedere mental prin cultivarea unor gânduri adecvate. Renunțarea la nefocalizare și la slăbiciune și concentrarea gândirii la unison cu un țel bine determinat echivalează cu pătrunderea în lumea celor puternici, care consideră că eșecul nu este altceva decât una din căile care conduc către realizare, care silesc condițiile exterioare să le slujească și care emit gânduri de putere, se luptă cu curaj, cu adversitățile și au realizări mărețe. Dacă ne-am conceput scopul pe care dorim să-l atingem, noi trebuie să ne construim mental o cale directă care conduce la împlinirea lui, fără să privim nici la dreapta, nici la stânga. Trebuie să renunțăm la orice îndoiel și la orice temeri căci acestea sunt elemente care ne blochează puterea de concentrare și ne întrerup efortul, făcându-l să devină inutil, distorsionat sau ineficient. Gândurile de îndoială și de teamă nu conduc niciodată la realizare, ci doar la eșec. Cele de putere, focalizate și pline de energie, dispar atunci când în minte se insinuează gânduri de îndoială și de teamă. Voința de a acționa derivă din cunoașterea faptului că putem face acest lucru. Îndoiala și teama sunt mari dușpani ai cunoașterii, iar oamenii care le încurajează în loc să le respingă fără milă se împiedică la fiecare pas. Cine și-a cucerit îndoiala și temerile a învins practic eșecul. Gândurile noastre sunt vii și înzestrate cu putere, și ne pot conduce la înfruntarea plină de curaj a dificultăților și la depășirea acestora. Dacă sunt cultivate și îngrijite cu atenție, gândurile noastre înfloresc și dau roade care nu cad prematur la pământ. Gândurile focalizate asupra țelurilor pe care ni le-am propus devin veritabile forțe creatoare. Dacă înțelegem și acceptăm acest lucru, noi putem deveni o ființă mai puternică și mai elevată decât oamenii care cad pradă gândurilor și senzațiilor lor schimbătoare. Dacă aplicăm acest principiu în viața noastră, noi putem deveni stăpânii conștienți și inteligenți ai puterii noastre mentale. Importanța factorului gândirii în domeniul realizării toate realizările și toate eșecurile noastre sunt consecința directă a gândurilor noastre. Într-un univers perfect ordonat, în care pierderea echilibrului lăuntric echivalează cu distrugerea totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunile și puterea noastră, puritatea și impuritatea care ne caracterizează sunt ale noastre, nu ale altcuiva. Cu alte cuvinte, noi suntem responsabili pentru ele, nu ceilalți oameni, și noi suntem singurii care le putem modifica. Condiția noastră ne aparține. Suferințele și fericirea noastră derivă întotdeauna din interiorul nostru. Noi suntem ceea ce gândim și atât timp cât continuăm să gândim aceleași gânduri, nu ne putem schimba. Un om puternic nu poate ajuta o persoană mai slabă decât dacă aceasta din urmă își dorește cu adevărat să se lase ajutată. Cu alte cuvinte, ea nu poate deveni la rândul ei puternică decât dacă își dorește acest lucru. Ea trebuie să își dezvolte prin propriile sale eforturi tăria pe care o admiră la alții, fiind singura care își poate modifica propria condiție. Mulți cântesc și afirmă că majoritatea oamenilor sunt sclavi din cauza unui opresor, simțindu-se obligați să îl urască pe acesta din urmă. La ora actuală a apărut tendința din ce în ce mai larg răspândită de a inversa această judecată și de a spune că opresorul există din cauza faptului că majoritatea oamenilor se simt sclavii lui, deci haide să îi disprețuim pe sclavi. În realitate, atât opresorul cât și sclavii colaborează în ignoranța lor și, deși par să se influențeze reciproc, ei nu își fac rău decât lor înșiși. Cine deține cunoașterea percepe acțiunea legii atât în slăbiciunea celor oprimați cât și în puterea folosită greșit a opresorului. Dacă este înzestrat inclusiv cu o iubire perfectă, el nu condamnă niciuna din părți căci înțelege că ambele sunt condamnate la suferință. Un astfel de om își revarsă compasiunea atât asupra opresorului, cât și asupra celor oprimați. Cine și-a depășit slăbiciunile și a renunțat la gândurile sale egoiste, nu mai poate fi încadrat nici în categoria opresorilor, nici în cea a celor oprimați. El devine liber. Noi nu ne putem înălța, nu putem cuceri și realiza decât prin elevarea gândurilor noastre. Atât timp cât refuzăm, conștient sau nu, să facem acest lucru, noi rămânem slabi și ne simțim mizerabili. Înainte de a putea realiza ceva, noi trebuie să ne înălțăm toate gândurile mai presus de indulgența animalică specifică sclavilor. Chiar dacă nu reușim să renunțăm pe loc la întregul nostru egoism și la toate gândurile noastre negative, noi trebuie să sacrificăm cel puțin o parte din acestea. Atât timp cât ne complacem în astfel de gânduri, noi nu putem raționa clar și nu ne putem concepe planuri metodice. Nu ne putem descoperi și dezvolta resursele latente, așa că dăm greș indiferent ce întreprindem. Atât timp cât nu reușim să ne controlăm propriile gânduri, noi nu suntem în poziția de a ne controla afacerile și de a adopta responsabilități serioase. Nu suntem pregătiți să acționăm independent și să ne susținem punctul de vedere, ci suntem limitați de propriile noastre gânduri. Progresul și realizările nu pot exista fără sacrificii. Astfel, succesul lumesc reprezintă măsura în care suntem dispuși să ne sacrificăm gândurile animalice confuze și să ne focalizăm mintea asupra dezvoltării planurilor noastre, întărindu-ne fermitatea și voința. Cu cât ne elevăm mai mult gândurile, cu atât mai corecți și mai morali devenim, cu atât mai mare devine succesul nostru și cu atât mai bine cuvântate și mai durabile devin realizările noastre. Universul nu îi favorizează pe cei lacomi necinstiți și vicioși, chiar dacă la prima vedere pare că face acest lucru. El îi ajută întotdeauna pe cei onești, generoși și virtuoși. Toți marii maestri ai umanității au declarat acest adevăr într-o formă sau alta, iar pentru a ne demonstra că așa stau lucrurile, tot ce avem de făcut este să devenim din ce în ce mai virtuoși prin elevarea gândurilor noastre. Realizările intelectuale sunt consecința gândurilor consacrate, căutării cunoașterii, frumuseții și adevărului în viață și în natură. Astfel de realizări pot fi asociate uneori cu vanitatea și cu ambiția, dar nu sunt niciodată consecința acestor caracteristici, ci rezultatul natural al unui efort plin de ardoare și de lungă durată și a unor gânduri pure și altruiste. Realizările spirituale sunt consecința aspirațiilor sacre. Cei care trăiesc constant la unison cu gândurile lor elevate și nobile, și care se focalizează exclusiv asupra aspectelor pure și altruiste ale vieții, capătă un caracter înțelept și plin de noblețe și se ridică în poziții de influență și binecuvântare, Lucru la fel de sigur ca și faptul că soarel ajunge mai devreme sau mai târziu la zenit, iar luna devine plină. Realizările de orice fel reprezintă încununarea eforturilor personale și diadema gândirii. Noi nu ne putem eleva decât cu ajutorul autocontrolului al deciziei ferme, al purității, al corectitudinii și al gândurilor focalizate. Instinctele animalice, indolența, impuritatea, corupția și confuzia nu pot decât să ne tragă în jos. Oamenii se pot înălța până la un mare succes în lume și chiar la mari altitudini în lumea spirituală, pentru a cobori apoi din nou în slăbiciune și răutate, prin permiterea gândurilor arogante, egoiste și corupte să pună stăpânire pe mintea lor. Victorile obținute prin cultivarea unor gânduri corecte nu pot fi menținute decât prin luciditate și veghe. Mulți oameni uită să mai fie atenți la gândurile lor atunci când obțin succesul, după care decad rapid. Toate realizările, fie ele intelectuale, spirituale sau din lumea afacerilor, sunt rezultatul unor gânduri focalizate. Ele sunt guvernate de aceeași lege și de aceeași metodă. Singura diferență dintre ele se referă la obiectul realizării. Cine are realizări minore nu trebuie să facă mari sacrificii. Cine dorește să obțină însă realizări mărețe trebuie să facă sacrificii pe măsură. Sacrificiile făcute sunt întotdeauna direct proporționale cu realizările obținute. Viziuni și idealuri Visătorii sunt salvatorii acestei lumi. Așa cum lumea vizibilă este susținută deja invizibilă, și noi suntem hrăniți de frumoasele viziuni pe care le au visătorii singuratici, care ne ajută să trecem mai ușor prin încercările noastre datorate păcatelor și gândurilor noastre sordide. Umanitatea nu are dreptul să uite de visătorii ei. Ea nu are dreptul să uite de idealurile acestora căci trăiești numai datorită lor. Mai devreme sau mai târziu, idealurile visătorilor se transformă în realitatea curentă a tuturor oamenilor. Indiferent dacă sunt compozitori, sculptori, pictori, poeți, profeți sau înțelepți, acești visători sunt făurarii lumii de mâine și arhitecții raiului. Lumea este frumoasă numai pentru că pe pământ au trăit astfel de oameni. Fără ei, umanitatea muncitoare ar muri. Mai devreme sau mai târziu, toți cei care cultivă în inima lor un ideal înălțător și o viziune frumoasă și le vor realiza. Columb a avut viziunea unei alte lumi și a descoperit-o. Copernic a avut viziunea unor lumi multiple și a unui univers mai mare și a descoperit aceste lucruri. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale în care domnesc frumusețea și pacea perfectă și a pătruns în ea. De aceea, prețuiește-ți viziunile, idealurile, muzica din inima ta, frumusețea din mintea ta, armonia gândurilor tale pure, căci din acestea se vor naște cele mai încântătoare condiții exterioare și un mediu exterior paradisiac. Dacă le vei rămâne fidel, întregul tău univers va fi reconstruit. Ați dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a realiza. De ce n-ar fi satisfăcute numai dorințele cele mai grosiere, în timp ce aspirațiile noastre cele mai pure nu ar avea nicio șansă de manifestare? Legea spune cu totul altceva. Ea spune, cere și ți se va da. De aceea, visează la scară mare, căci omul devine ceea ce visează. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei deveni cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei manifesta cândva. Orice mare realizare a fost mai întâi de toate un vis. Stejarul este conținut în ghindă, unde doarme și își așteaptă manifestarea. Pasărea așteaptă și ea în ou, iar în viziunea supremă a sufletului așteaptă un înger. Visele sunt semințele care vor manifesta realitatea de mâine. Chiar dacă circumstanțele actuale nu te satisfac, acestea nu vor rămâne neschimbate atât timp cât cultivi un ideal către care aspiri. Nimeni nu poate călători în interior rămânând pe loc în exterior. Gândește-te la un tânăr care trăiește în sărăcie și este nevoit să muncească din greu într-un mediu toxic. El nu are nicio educație și îi lipsește rafinamentul, dar visează la o viață mai bună, scop în care se gândește tot timpul la inteligență, la rafinament, la grație și la frumusețe. Își construiește mental o lume diferită și ideală, viziunile libertății și un ideal superior. Toate acestea îl inspiră să treacă la fapte, iar el își folosește timpul liber și puținele mișloace de care dispune pentru a-și dezvolta puterile și resursele latente. În scurt timp, mintea sa se transformă atât de tare încât nu se mai poate împăca cu gândul de a lucra într-o fabrică. Acest mediu este atât de diferit de viziunea cu care a ajuns să se identifice încât el renunță la el ca la o haină care i-a rămas mică. Cu ajutorul oportunităților pe care le atrage prin puterile în creștere pe care și le-a cultivat, el renunță la slujba actuală și își găsește o alta mai satisfăcătoare. Peste ani, îl regăsim pe fostul tânăr, acum un bărbat adult, care a devenit maestrul anumitor forțe din mintea sa, cărora le-a conferit o putere fără egal, ce poate influența întreaga lume. Mâinile sale țin frâiele unor responsabilități enorme. Când vorbește, viețile oamenilor se schimbă. Oamenii sunt influențați de cuvintele sale și își schimbă caracterul. La fel ca un soare, el devine un centru luminos fix în jurul căruia se rotesc nenumărate destine. Bărbatul a realizat viziunea tânărului de altă dată, devenind una cu idealul său. Și tu îți vei realiza viziunea din inima ta, nu însă și dorințele tale efemere, indiferent dacă aceasta este sublimă sau disgrațioasă ori un amestec, căci vei gravita întotdeauna în jurul aspirațiilor tale cele mai intime. Gândurile tale vor deveni frâiele destinului tău, pe care le vei ține în mâini. Tu vei primi nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce vei merita. Indiferent cu ce circumstanțe exterioare te confrunți la ora actuală, tu te poți înălța de lor la fel cum poți coborâi mai prejos de ele sau poți rămâne la nivelul lor la unison cu gândurile tale, cu viziunea și cu idealul pe care le cultivi. Cu alte cuvinte, tu vei deveni la fel de mărunt ca și dorințele tale inferioare sau la fel de măreți ca și aspirația ta dominantă. Așa cum s-a exprimat atât de frumos Stanton Kirkham Davies, chiar dacă acum ești contabil, este posibil să ieși oricând pe ușa care ți s-a părut atât de mult timp un obstacol în calea idealurilor tale, pentru a vorbi în fața unei auditoriu cu stiloul încă prins după ureche și cu degetele încăpătate de cerneală, inspirându-i pe oameni. Chiar dacă la ora actuală ești un simplu păstor și te rătăcești într-un mare oraș, căscând gura de uimire, tu poți fi călăuzit oricând de spiritul tău în studioul unui mare maestru. După o vreme, acesta îți va spune, nu mai am ce să te înveți și vei deveni la rândul tău maestru. Chiar dacă până de curând păzeai turmele și nu făceai decât să visezi la lucruri mărețe. Indiferent cu ce te ocupi, tu îți vei putea abandona oricând uneltele pentru a-ți asuma sarcina regenerării acestei lumi. Cei neatenți, ignoranți și indolenți, care nu se sizează decât efectele aparente ale lucrurilor și nu realitatea în sine, vorbesc despre noroc și șansă întâmplătoare. Dacă văd un alt om îmbogățindu-se, ei își spun, ce norocos! Dacă văd un alt om obținând o educație superioară, își spun ce favorizat este. Dacă văd caracterul de sfânt și influența pe care o exercită altcineva asupra maselor, își spun soarta l-a ajutat în permanență. Astfel de oameni nu percep niciodată încercările și erorile făcute de ceilalți sau sacrificiile pe care le-au făcut aceștia pentru a câștiga experiență eforturile lor, credința pe care și-au cultivat-o, respectiv tot ce au investit pentru a depăși obstacolele și pentru a-și îndeplini viziunea din inima lor. Ei nu cunosc întunericul și durerile pe care le-au suportat aceștia și nu văd decât lumina și bucuria de la capătul drumului pe care le numesc noroc. Ei nu se sizează călătoria îndelungată și dificilă, ci doar destinația atât de plăcută pe care o numesc șansă. Ei nu înțeleg procesul și nu văd decât rezultatul final pe care îl numesc grație. Diferent în ce proces se angrenează omul, există întotdeauna un efort și un rezultat final. Măsura rezultatului final este întotdeauna intensitatea efortului depus. Norocul și întâmplarea nu există. Talentul, puterea și posesiunile materiale, intelectuale și spirituale, sunt întotdeauna consecința efortului. Ele reprezintă gânduri împlinite, obiecte realizate și viziuni manifestate. Viața ta se va modela întotdeauna în jurul viziunii pe care o cultiv în mintea ta și a idealului care tronează în inima ta. Seninătatea Starea de calm interior este una dintre cele mai prețioase nestemate ale înțelepciunii. Ea este rezultatul unui efort îndeluncat și răbdător de autocontrol. Prezența ei este indiciul unei experiențe de lungă durată și al cunoașterii profunde a legilor și aspirațiilor gândirii. Noi nu ne putem liniști decât în măsura în care realizăm că suntem ființe care evoluează prin gândire. Pe măsură ce ajungem la această înțelegere, noi sesizăm din ce în ce mai limpede relațiile interne dintre lucruri în lumina legii cauzei și efectului. De aceea, încetăm să ne mai facem griji și să suferim, păstrându-ne echilibrul interior și seninătatea. Oamenii calmi știu să se controleze și să se adapteze la ceilalți. La rândul lor, ceilalți Intuiesc profunzimea spirituală la care au ajuns primii și faptul că au de învățat de la ei. Cu cât suntem mai liniștiți, cu atât mai mare devine succesul nostru, influența și puterea noastră de a face bine. Chiar și un negustor obișnuit va cunoaște o mai mare prosperitate dacă își va cultiva autocontrolul și detașarea, căci oricine preferă să aibă de-a face cu oameni senini, deci clienții se vor înghesui la ușa lor. Oamenii puternici și calmi sunt întotdeauna iubiți și respectați. Ei sunt ca un copac ce oferă umbră într-un ținut secetos sau ca o stâncă ce oferă adăpost pe timp de furtună. Cine nu iubește o inimă liniștită, un temperament blând și o viață echilibrată? Indiferent de zilele senine sau ploioase, ori de schimbările produse în viața lor, Oamenii înzestrați cu astfel de binecuvântări își păstrează întotdeauna calmul și liniștea interioară. Acest echilibru interior minunat, pe care îl numim seninătate, reprezintă lecția supremă a culturii. El este floarea vieții și fructul sufletului. Este la fel de prețios ca și înțelepciunea și mai dezirabil decât aurul. Cât de neînsemnată pare bogăția prin comparație cu o viață senină ancorată în oceanul adevărului, mult sub valurile și furtunile de la suprafața acestuia, acolo unde domnește calmul etern. Câți oameni pe care îi cunoaștem nu își distrug singur viața prin exploziile lor de furie, nu își fac singur sânge rău și nu își pierd echilibrul caracterului. Lipsa autocontrolului conduce inevitabil la ruinarea vieții și a fericirii personale. Cât de puțin oameni sunt perfect echilibrați, calitate specifică numai caracterelor șlefuite. Da, umanitatea este supusă pasiunilor sale necontrolate, tumultului generat de durerile, anxietatea și îndoielile sale. Numai cei care au gânduri pure și perfect controlate știu să supună vânturile și furtunile sufletului. Indiferent unde vă aflați și cu ce condiții vă confruntați, suflete afectate de furtună, aflați că în marele ocean al vieții insulele de binecuvântare vă zâmbesc, iar țărmul însorit al idealului vostru vă așteaptă să acostați. Această binecuvântare există chiar în sufletul vostru. Poate că este latentă, dar voi sunteți singurii care o puteți trezi. De aceea, țineți strâns hățurile gândurilor voastre. În adâncurile sufletului vostru există un maestru atotputernic care nu doarme niciodată. Treziți-l! Autocontrolul înseamnă putere. Gândurile corecte înseamnă măstrie, Calmul înseamnă tărie. Spuneți-vă întotdeauna, inima mea! Liniștește-te și trăiește în pace! Vă mulțumesc!